Najdraža imena Allahu s.w.t. su Abdullah i, Abdullah i Abdurrahman. Ono što je važno da napominemo kada su imena u pitanju, jeste da budemo oprezni kod davanja imena svojoj djeci. Da budemo oprezni kod davanja imena svojoj djeci. Imaju određena imena koja nemaju ružno značenje, ali nisu svojstvene za muslimane, nego su naprotiv svojstvene za nevijedni ne su svojstvene za nego su svojstvene za nedjernike i ta imena je zabranjena davati, bez obzira što ona nemaju nikakve ružno značenje. Znači, nemaju ružno značenje, imaju normalno, uobičajeno značenje, međutim, ta imena nisu dozvoljena zbog toga što bi muslimani u takvim okolnostima oponašali nedjernike. Naprimjer, ne znam, o našim ma odje da se ime Ivan. Ivan nema nikog po loše značenje, do sva kraju ne mora po loše značenje, nije Ali je to ime svojstveno za drugi narod. To ime nije naše ime, svojstveno je za, za nevjernike. Da se da ime, recimo, George, to nije svojstveno za muslimanje. Ime znači koje nije, koje nema loše značenje, ne možemo mi kazati ima loše značenje, nema loše značenje, ali, ta imena ne treba davati jer su ona svojstvena za nevjernike a pošto su svojstvena za nevjernike mentashepe bi qaum fa huwa minhum ona je poznata šira narodom tom narodu i pripada izbog toga je ta imena zabranjeno davati a druga imena koja su svojstvena za muslimane koja su svojstvena za muslimane ta imena naravno trebamo davati jer to su imena koja su svojstvena za muslimane hoće moram naglasiti da, da ima nekih imena koja su u našoj sredini poznata poznata da su da ona pripadaju drugim junima u stvari to su naša imena Pa putrazmo imena Sara Sara je naše ime. Sara je naše ime. Međutim nije bilo kod nas svoje ime poznato prije, pa mi moramo malo našim ljude i naviknuti na to jer